Bueno, machuix, hemen dik ez da usaitzea horreak, ikustu izudun nola haidun eta zein gau? Ba ikustu izudan Joakien. Andoinen elurra izuneako, hemen aikozula zula eta okerra gau nagozala. Ba, emaino bueno, gauza hori ez da, gauza hemen gaude bain, da zein gau, zein bitz ez aizu zui. Zuzu azgiratzen eta erabakia zu kartu behar duzu. Nik, ba, nire nahi zidatzen, menjopiak jombiardeo. Ba, bai, bai, baina, negi olakotan, eldorra izuarria sartzez aire. Eta guantxe nik ez egin noa jore. Ni bai, batzuk aurrea saitzen dute, baina guk eta... ez eta eta ikusten da gaina gaizki dijo azten laiz eta katekin gaizki dijo aurre haitik ez da, o, ze ukera daukau. Mendik. Ba, ukera daukau. Tros año itzuli ta gelo, karretera sarreti jotea Azpirozetik. Nik eh, nik hartuko nuke. Ze, netzako carretera ikizaulena oi da ta nik eh, aiz, baino, ez hautzetan tokitan ondibiltzen naiz baina ez hautzelesetan tokitan. Ba baina bain, bain, azpira gertatzen dena kotxegiota ibiltze jarata kemioik ez eta zaintzen dutela carretera gatza botatzen da askoz gutxi ibiltzen diala ta ezagut. Igual han elurra gutxi geingo zuen baina hemen baino Egola txarrago nongo ala iritzu zu. Igual ezagut. Ta bestela zehirte mira daukago a ba, chegar ate dijutea badago baina ni handik ez naiz asko ibiltzen da ezagitu duen o lango daunde ezte ezautzen gehi eta ez dakit, duen, dande, ez ez dakit. Nik ni or eta arteko inguru hortan e, oso guten ibili naiz eta ni ne onik e, gitatzen inoiz ez nikor ez dizute ze guruke ez naiz fiatsa emendi gaurrea saitzea astago beste batako gusten dego o bestela zarreti joten ja Pedagogosen anduania ueltan eta ha? Nik saia, unizadegir gurentzake, zarretik juta Zarretik Bai, ikusten, bai, oso be... gaizki daula, ba, hueltamango deu eta beste bateak dutzeko deu Jo, bestik berta, ematea, aukera, ba, dugu, eh Eta gero hueltan, betelun gelitu eta betelun bazkalduko deu Bale, ba, hueltamango Bai, bai, bai, vale, obea Miguel, galtzukote gara, amintxe? Bai, e, betik donazteetik etorri eta txarriraino e, eta zure e, zein berku Bai, amintxe da, hor horretxuan dago, behat oki bat Eta hor bertan Bai, ikustera horren uh, dira dute. Ba, bueno, ia, ia. Horra, hemen dago gizonezko bat. Egunon. Egunon. Eta nolizatuzte ba? U gatoz, etorri gatoz, gipuzko aletik. Bai, gipuzko aletik. Euraldi be, han, bez, eta ona, txo. Habe, Juni, lizarretin da, tire hainbesteko euraldia dagoen. Bai. Eh? Hortzen dirik ez, eta onaiko sano dago. Aixie bada, bilapur mm. bat fin, baina tira, hainbestean, eh? Ba, hemen ikusten duzu, zelako dagoen. Oh. Bela inoaz, zerratu. Bai, bai, bai, ikusten bai, du, pai. Aurreko unetan be diin izan da. Eta hor, ah. bealdean Behaldean zelan. Nahiko zano, eh? Aiz eh. eitzu eta badabil, ba. baina tira nahiko zano. Ego tokomoduen ondo. Bai. Bai. Ba, gugatu zen leku razoaz. Bani, ba, leku txarra gora, noaz, ta? Bai, bai, alantxida. Hor, eh... lehi tokijak, optza ez da gito zandiri, baina hor, Borre... katarroa katarrapatzeko, aukera aukeraakoa aukera. Tire ba. Ardin makal da bentsu. Tire, tire, arantzako hor duen. guzer, zaratu gote gara gure bronkijo eta gure zure paraje hortan. Ba, ba. euralde hobi edeko zuen bentset. Ba. Euralde hobi edeko zuen bentset. Tire ba. Baina ba. ba. No, bueno, ba. ondibili, ba. on, ba. eh? Euralde, Eural. martin. Bai, urren gure arte. Kaixo, Jokin, egur dion. Egur dion. Noratan zuen mendik ba? Ba, bentsi guelta indet, San Migueletik netor, eta hotzak, hotzak, naho? Ba, ze hartu nahi duzu. Nei, salda bero bat, atea, dez. Eta? Ba, ze... ba soherdi bate, bai. Eta, ze musko egualdia? Egualdia, ba, egualdia, zera, bide erdieno nahiko hona dao, baina albiti zea dao, lañoa, kriston lañoa, eta aizea dabil, haize aize hotza. Ha, ba, nek atxaldea pasatzea pentsatzen nun... Eh, hautesa Mirele ez zakio joko naizen ejertzi gabe ta den etorri naiz. Ah, ba, ba niola, ez nitzake jongoa, eh? Ni garropakin joko naiz eta alare, arropa faltanen eondu naiz. Ni gaina joko nahiko naiko garbizea nebaldia baino, ni jaiste naizteago biderditi gaurrea ja laino. Ba, hotza dago hoizia dabil. Hola, ni ez nitzake jongoa, eh? ba, casi ba, que mengatuko gara bazkaltzen ta ba beste egunen baten etorriko naiz. Vale, ba, conforme, ba, eh? Ni go mira tu Maite, ze kristo jantzibiu gehor? Eztak eze zaharon negaz, eztak eze jantzibes. Itxaizu, itxaizu. Ba, noa lehora berze, seguraldi doze, zer da karren gaur, ber. Ba, ez dakite, eztakit gauza honik. Laino tute beba dau, ba, behar ba da, otxa edo, ingo deo. Gehu behar neurien zundote, eh? Oina ba, terri dau bai, eh, ez dakinik, eh? Ba, behar ba da, bufandatxure bat edo hartu zuez. Eh? Gero, eskolatik, kanpo. Ba, bat bata, gero klasetik urten, eta tztakizu zerren gabardinokaz, abrigoekaz, gero berotu iten deu. Ba, kendu, gero kendu. Bueno, bai, zeus erartukot. Berotu ten, bada, beburaldia, gero kendu. Bale, bale, bale, zugaz ez dau laguntasun handirik eta. Benga, ba. Bai, da? Maite, neunez. Ia, ez te etzera e, joateko ideadekot eta boltsia prestetan nabil, eta ez dakit zesartu ze bez, oi, udaberrien e, ez tot kontroletan ze aroiten deuen hortik. Bueno, tira, eh bajo daube, eh? guraldi, guraldi polite de QMN, eh? bakizu udaberrien betikoa goxean eh, nahiko garbi edo, bueno, polite, eguerdi nepelchu, arrastitan bueltatsu betemomiarbozua azten da fresko tuten. Geubia eta... geubian Juanbi Cortiquez, ezte zu geubera cosero. Geubera basatz geubian inuntze dau. Etorri zaitez apurtzuet maletia danagas, eh. Ezisuolan eh uda udako arroparik ekarriz eh Danetarik, eh? Guraldi ona hona dau, baina, bueno, segun, eh? E, egun aurrera joan ala, freskotu begiten dau, eh? Bueno, gau bera abriketako... No, setorriko zara ba. Ba, bierre goizian. Bai, hemen ondino eurieta haro txarraiten deu, bai, pentsedot ja hortik oztaldetik apurbete obetsu egingo. Bai. bai, bai, polito, polito. Guraldi polita deku azken aldien, eh? Eso, torz egitezo, ondo paseku. Hale, ba. Venga. Gero arte. Gero arte.